es divendres 20 de març i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que l'Ajuntament destinarà una partida íntegra per fer front al pagament de l'IBI o el lloguer de les famílies vulnerables i dels comerços i establiments afectats per la crisi del coronavirus. Deu explicarem que l'Àrea d'Esports de Palafrugell impulsa una aplicació per fer exercici des de casa. La informació comarcal ens portarà a parlar de les dades que proporciona l'Hospital de Palamós al voltant dels infectats que tenen per Covid-19. També ens posarem en contacte en aquest informatiu amb el Banc de Sang i Teixits per recordar que es pot continuar donant sang ja que el coronavirus no es traspassa mitjançant les donacions. Tornarem ara sí cap a casa nostra per explicar-vos que la policia local de Palafrugell ha col·laborat aquest matí en les tasques de trasllat d'una persona que ha patit un infart aquest migdia al nostre municipi. Parlarem amb l'Anna Benages, monitora dels educadors de carrer de Palafrugell, que ens explicarà com estan treballant a través de les xarxes socials per conscienciar als joves del municipi de mantenir-se confinats. Tenem aquest informatiu d'avui divendres amb la recomanació que ens arriba des de la Biblioteca de Palafrugell avui de la del seu director, en Joan Soler. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 20 de març i ho farem posant-nos en contacte amb l'Ajuntament de Palafrugell. En aquest cas, saludarem a Josep Pepi Farré per saber Quines són les decisions que ha pres la Junta de Govern de l'Ajuntament de Palafrugell respecte al paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus. Saludem a Josep P. Ferrer, bon dia. Hola, bon dia. Doncs Josep, ahir teníeu aquesta Junta de Govern, la, la primera Junta de Govern telemàtica no? de, de la història de l'Ajuntament de Palafrugell. Podem dir que ja teniu eh, aquest paquet de mesures aprovat? Per aquest de mesures aprovat. Uh, i sobretot eh, hi, ha, hi, ha dos, hi ha dos aspectes molt importants, un que ja tenim aprovat perquè ja ho comencem a aplicar-lo, que és l'ajornament la, de, de tots els tributs que, que, els, que la gent ha de pagar. Passem el, el, el, aquest dels cotxes el passem que era el, el mes d'abril o passar el mes de juny i la recollida d'escombris industrials i comercials passarà a l'1 de setembre, per comptes de l'1 de juliol, l'entrada de vehicles també, la, la, la taxa d'ocupació de la via pública també, i doncs, aquestes, la majoria d'aquestes taxes passarà al passar mes de setembre. Llavors també amb, amb, amb l'impost de vins immobles, eh, que aquests, aquest problema és que ja el teníem, el teníem ja, el, el, el que ja estava ja a punt, doncs, el primer termini que acabava el 2 de maig acabaria el, el juny, i per comptes dels 50 baixaríem el 40%, i el segon fins a aquests continuarien el mes de novembre, pagaria el 60%. Mm -hmm. O sigui, Si o sigui, aquí amb l'IBI, que és el que ja diríem que és el més important i el que afecta més gent, el que hem fet són dues coses, una una ampliar el termini i l'altra eh, modificar les quantitats aquestes de tota la gent que la té, que la té domiciliada, a fer aquest, aquest, aquest canvi de, del 40 al 60, no? I, i d'entrada d'entrada llavors també jo crec que també és important dir que aquestes mesures diríem que la, que que les que, que tenim aquestes mesures eh el que que empres ara, també és una és una, una proposició inicial, no? Veient mm -hmm. també com vagi totes les lliges que estem eh, és suposar tipus podem fer el canviar que de la manera que ens ha sortit més, més fàcil de poder fer aquesta proposta, perquè tinguem en contraviient rebuts que ja estaven impresos. els rebuts impresos ja vénen ambdi amb un codi de barres que et porta tota la informació. Si, si arribés el cas doncssolir de tornar a imprimir tot els rebuts que si arriba un moment on doncs, s escloria fer no. no eh? Però, diríem, eh, com a primera mesura perquè la gent no pateixi respecte això, ha fet aquest, aquest ajornament dels terminis i veient com hi hagi la, la crisi, doncs, eh, a principis d'avui fem podem fer un replantejament sobre aquest calendari. Per tant, eh, estem parlant del de, de moment d'un ajornament, no hi ha cap supressió de cap taxa, no? Bé, bueno, aquest, aquest el calendari. El calendari que ens posa és, és ajornar el calendari, d'acord? Aquesta seria, seria, aquesta seria el primer. Uh -huh. la, llavors, an, an, a la segona, aquesta sí que fa efecte més en, la, en les quanties, hi ha una altra també, eh? que, tot que tot el que ha de passar per executiva eh, no doncs queda sense efecte i ja s'enviarà un, un, un, ja una liquidació en nous terminis. Va. Llavors, a, a respecte a taxes, a taxes que, par, que paguen a la gent per fer un ús determinat d'alguna cosa. Uh -huh. D'acord? per exemple, taxa d'ocupació de via pública. Aquesta farem la liquidació eh, tinguent present doncs, l'ocupació de via pública que hàgim fet. D'acord? Vull dir, eh, això, quan, quan s'hagi acabat la crisi i la gent pugui tornar a obrir els bars eh, i restaurants, evidentment eh, nosaltres tindrem en compte eh, el temps, el període que han estat inactius. Mm -hmm. en... dir, llavors veurem eh, si són ben bé els dies ben bé tancats o, o fem una mica més de marge, no? O sigui, però això, això, ara en aquests moments és molt difícil de poder dir que, que doncs, no liquidarem eh, 15 dies, un mes, un mes i mig dos mesos, però jo no sabem quan, quant de temps haurem de tenir prohibit l'ocupació de via pública. Quan nosaltres aixequem la prohibició de nosaltres l'Estat espanyol, l'Estat eh, ens, eh, ens, ens, ens permeti eh, que, que es pugui tornar a obrir les activitats aquestes que tenen ocupació de via pública, després eh, de doncs, la Junta de Govern farà la proposta de, de quin és el rebaix que es, que es fa. Tot aquesta, totes les taxes que cobra l'Ajuntament per un servei que ara en aquests moments no s'està donant, aquí també hi ha la llar d'infants, hi ha, les, hi ha les, les taxes esportives, hi ha el que es cobra a Can Genís, hi ha el que es cobra en el, en el, en el centre d'educació, de l'escola d'adults, totes aquestes taxes per un servei que dona l'Ajuntament a la població, això, quan acabi tot el procés i tornem a estar en marxa, després es farà un càlcul de, de, de com fer algunes si s'ha pagat amb antelació doncs es descontarà en, en el següent o sigui el següent rebut serà més, més baix. No? Aquesta diríem aquesta seria sobre les, o, la, la relativa a les mesures de les taxes. Sí. No? Eh, i, ah, I també perdona, i també les taxes d'escombraries de, dels comerços. Si un comerç eh, està tancat, evidentment no, no genera escombraries doncs també es farà una reducció proporcional al temps que, que, que ha estat en vigència aquesta etat de l'alba no? per tant doncs... i per d'això també hi ha un de la, un de la, un de la zona que això ja havia fet, fet públic això ho havia fet per decret d'alcaldia que ja havia fet pública a principis de setmana mm -hmm. per tant doncs aquesta, aquestes taxes se senten en l'ocupació de via pública escombraries també les I, i, i, les taxes, o sigui tot aquells, tots aquells impostos que, que, el, que comerços dels ciutadans de Palafrugell paguen a l'Ajuntament per un servei, evidentment, si no aquest servei no es dona, eh, no, no es cobra. I això, diríem, eh, just a dos dies. Llavors, això, quan, quan arribem al dia que s'aixequi totes aquestes prohibicions, després farem, marcarem des de la, des del govern, marcarem. Vull dir que si nosaltres arribem a la conclusió de que per acabar d'ajudar, doncs, allarguem una mica els dies, doncs, podem allargar una mica els dies. D'acord, i després, doncs, d'altra banda, hi ha el tema de, de, de l'IBI que has comentat una miqueta per sobre. En, ens pots donar més detalls? Perquè també és un tema que preocupa la gent. A veure, l'IBI hi ha dues coses. Un, hem estat parlant de, del calendari, d'acord? Llavors, l'altra, l'altra, que aquesta m'ho hem deixat de sobre la taula, perquè no, no, no, no és tan fàcil com el calendari, és que l'equip de govern ha pres la decisió l'equip de govern, no, no, l'equip de, de govern apel·la de decisió que habilitarem una partida eh, econòmica per ajudar les famílies eh, amb, amb, amb pocs recursos i que estiguin afectats eh, i afectats per l'atur, no? per fer front al pagament de o, o d'on lloguer. Aquesta és la idea que, que nosaltres tenim. Evidentment, aquesta quantitat no la podem marcar ara, primer perquè hem de veure com estan, els, bé hem de fer els comptes com estan, i segon perquè no sabem la durada d'aquesta aquest, crisi, no? proporcionalment a la durada d'aquesta crisi, aquesta quantitat de dines hi posarem més, o sigui, nosaltres que intentarem, el que farem serà una ajuda directa a totes les famílies perquè, doncs, fer front al pagament de l'IBI. És, és molt més senzill en el moment d'operar fer-ho d'aquesta manera, fer donar una ajuda que no pas rebaixar tot el rebus de l'IBI perquè doncs, podria ser també eh, contraproduent, perquè hi ha gent que, que ha pogut mantenir la seva activitat directa eh, laboral en normalitat eh, seria, seria absurd que, que, que, que, que tinguesssim un, un, un, una, una ajuda per al pagament de l'IVO. No? Mm -hmm. I també i també estudiarem eh, això a part de l'IPE va estudiar també una ajuda en els comerços que han agotat de, tenir de... Molt bé, doncs aquestes són les mesures eh, que, que s'han pres. De moment són, és aquesta aprovació inicial, com ens comentaves, doncs esteu també a l'espera de, de com evoluciona tot això, perquè doncs, pot, pot haver-hi noves modificacions, això ja seria més de cara al mes vinent, veient com, com, com evolucioni eh, la crisi del, del coronavirus. També, doncs, eh, més endavant podrem conèixer més detalls, no?, per a les famílies que es puguin mm -hmm. veure interessades per aquest... Crec que no ha marcat amb, amb això marquem un, una línia de treball, val? El, el, el, que, és molt, que, que és semblant amb altres poblacions i amb alguns llocs, amb, algun, amb alguns aspectes com aquestes d'aquest aquest fons que, que farem per per per ajudar les famílies doncs, no, no estan corrent amb altres pobles, mm. o sí sigui que la voluntat d'aquest govern i és de de dajudar a la població tant on sigui possible. Josep P. Ferrer, moltes gràcies i, i seguim parlant. Vinga, fins ara. Gràcies. Continuem en aquest informatiu, seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació ens posarem en contacte amb l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell i és que per aquests set dies de confinament han impulsat una aplicació a través dels dispositius mòbils perquè la gent pugui fer exercici des de casa. Per saber-ne més detalls, saludarem a continuació a l'Albert Anglada. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs, com deia, heu tret una proposta per, per a la gent que, que tingui aquesta inquietud, no ara que, que estem moltes hores a casa, eh, gairebé totes, doncs heu ideat o heu tret una aplicació perquè la gent pugui fer exercici des de casa. Correcte, a través de la plataforma que nosaltres ja tenim a l'àrea d'esports eh, d'ApliFit Play i mitjançant la plana web de Cycling at Home i hem donat ja un, bueno, unes possibilitats per fer compensacions ja sigui de ciclo indoor de cardio, de pilates tiraments i tot a través d'aquesta aplicació i és molt senzill entrant a la plana que us acabo de dir que la podeu trobar doncs, tant a la nostra plana web com el Facebook, i també eh, aquí, a través d'aquí de la de i de tots els medis de comunicació de, de l'Ajuntament de la Pà de mm -hmm. podeu entrar, trobareu una contrassenya i directament podreu entrar a fer l'activitat i podreu triar l'activitat que vulgueu. A més a més, ho eh, hem fet obert no solsament a les nostres abonats de l'àrea d'esports, sinó a tota la població, doncs creiem que la situació doncs és prou eh, desalentadora com per poder inferir pos pues, aquest tipus d'activitat. Mm -hmm. De fet, des de les xarxes socials hi ha molts esportistes no? que, que des de casa seva doncs, clar, ells tenen unes, uns equipaments que nosaltres, la gent normal, no, no, no tenim, però amb aquest tipus d'aplicacions això ha facilitat molt. Eh? I ja ens comentaves, Albert, que aquesta aplicació no és que ara ho haugiu tret, sinó que ara ho esteu potenciant una miqueta, però que ja ho teniu en marxa, no? Sí, sí ho teníem en marxa, ho teníem de fet en el nostre centre, al centre de l'àrea d'esports, però de forma virtual dins la sala. Uh -huh. ara amb aquesta aplicació ara amb, amb la situació que tenim l'han traslladat obert a través d'ternet doncs perquè ho pugui tenir to, tota la població durant el que'rí aquests dies.. De doncs veiem que és molt senzill per entrar doncs ja com ha dit l'Albert, trobareu els enllaços doncs, tant a l'àrea d'esports, a les xarxes socials també a les de l'Ajuntament i a les nostres per tant doncs us convidem a que ho proveu i doncs en aquests dies que ens hem d'estar moltes hores a, a casa doncs, bueno moltes o totes les hores menys les uh, imprescindibles per sortir doncs ja sigui a la feina o, o anar a comprar productes de primera necessitat o passejar el gos doncs teniu aquesta, aquesta aplicació per ser exercici casa Albert, no sé si espereu en aquest sentit doncs, tenir, no sé si podeu comptabilitzar les persones que hi entrin, eh, per saber si ha funcionat o no. Eh, no, no ho sé desconeixo què vull caminar, perquè bueno, vam poder-ho aconsituir ahí, eh, unirem que mm -hmm. entrar a l'aplicació parlant d'aquesta gent i mirarem a veure si que ha la gent de la zona que ha pogut entrar aquí. Doncs bé, n estarem atents en tot cas i, i, i nosaltres animem a tothom que, que hi participi i que aquests dies doncs, no es quedi escarxofat al sofà només mirant sèries i, i pel·lícules que també s'ha de fer exercici físic que si no després quan puguem sortir eh, tindrem els músculs una miqueta atrofiats Albert, moltes gràcies i res, aviam si la gent s'anima també a participar en aquesta, en aquesta aplicació De ben segur que sí Cuideu-vos tots molt i salut Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui divendres 20 de març i ho farem per posar la mirada a continuació en l'Hospital de Palamós que, segons informen, té en aquests moments 4 pacients ingressats amb coronavirus confirmats i 6 més derivats en d'altres centres o en aïllament domiciliari amb seguiment mèdic. Dels professionals que treballen als serveis de salut integrats del Baix Empordà, hi ha una persona ingressada pel virus i cinc més en altres centres o a casa. I, a més a més, també informen que hi tenen 67 professionals que ja estan aïllats. Des de l'Hospital de Palamós esperen els resultats de les proves del coronavirus de 21 pacients més que estan ingressants pendents de resultat. Per tant, doncs, aquesta xifra pot anar creixent al llarg del dia d'avui. Nosaltres doncs, també us n'informarem a través de radiopalafrugell.cat. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i a continuació parlarem de les donacions de sang per saber si també el coronavirus està afectant el tema que hi hagi menys donants en aquests dies de, de confinament. Per saber-ne els detalls, ens posarem en contacte amb la Meritxell Casa Coberta, la tècnica responsable de promoció del Banc de Sang i Teixits de Girona. Bon dia, Meritxell. Hola, molt bon dia. Doncs, Meritxell, amb vosaltres volem parlar de, de com esteu rebent aquesta crisi del coronavirus. El fet que la gent s'estigui quedant a casa també és un problema per, per vosaltres, en el sentit doncs, que poder estar rebent menys donacions de sang? Uh, sí, uh, bueno, ho vam notar -ho molt, sobretot la setmana passada, ens va la, les donacions ens van baixar un 30%, uh, bueno, això a mitjans de la setmana passada, quan va començar el, el confinament, uh, arran de, que bueno, hem estat a través de xarxes, mitjans de comunicació, uh, informant a la gent doncs, que donar sang és imprescindible per mantenir l'activitat dels hospitals, que el donar sang no representa cap risc, que, que el risc seria no donar-ne i que cal anar a donar sang amb total normalitat. Uh, doncs bueno, amb aquestes crios que hem anat fent aquests dies uh, ara tenim les reserves estables. Eh? Per tant, veure, insistim en el fet de que la gent ha de continuar donant sang, però bueno, tampoc no cal deixar to fer-ho tot avui o, o demà o aquests dies, sinó que hem de pensar que uh, les properes setmanes també continuarem anar donant sang. Per tant, el que sempre m'ha anat dient, que la les donacions de sang han de ser constants, i cada dia doncs, tenim donacions a diversos municipis de, de tota la província de Girona. Mm -hmm. Aquesta tasca és, és molt important quan, també quan hi ha aquests tipus de fenòmens, no? ara fa un parell de mesos teníem el temporal Glòria que també us va tocar de prop sí. i quan hi ha aquests tipus de, de fenòmens que, que afecten una miqueta doncs, al territori, això una de les primeres entitats que, que ho noten són vosaltres perquè la gent... Doncs, en aquest sentit poder no ho veu eh, prioritari no Anar a donar sang, prefereix fer altres coses poder Exacte. Bueno, a vegades la gent tampoc no hi pensem, eh? Mm -hmm. Tampoc no és que us doni prioritat o no, però, bueno, és això, que quan hi ha un temporal, eh, fa mal temps, eh, ja no tens ganes de desplaçar-te, o, bueno, ara m'has fet el coronavirus, o fins i tot per les vacances, ja sabeu també que molts cops, eh, quan és Setmana Santa, també acostumem a fer crides, vacances d'estiu, de, vacances de Nadal, concerts, clar, tot això ens afecta amb les dones de sang, sempre ens fa una, una davallada l'entrada de sang, però per això, perquè la gent canvien d'hàbits o perquè són situacions que ens tenen preocupats especialment, no?, i no pensem, doncs, se'ns les rutines i no pensem, doncs, en, la, en les donacions de sang. Uh -huh. Però el que he deia, eh?, després sí que, que, que, clar, que cal fer la crida i anar mentalitzant la gent, doncs, que la donació de sang ha de ser constant, però eh, tampoc que no volem més col·lapsar-nos, no?, vull dir que, a cada moment, les donacions van entrant, ens en, ens en, ara tenim reserves estables, i, i bueno, això, continuar donant, animant a la gent a que, a que vingui a, la, a les donacions uh -huh. En aquest sentit des de la setmana passada també no sé si heu rebut consultes en el sentit de, ostres, es pot donar sang ara, uh, dubtes que tenia la gent i que després ara ho heu anat esveïnt a través de les xarxes socials com es deies Sí, sí, sí evidentment, ens han fet moltíssimes preguntes eh, bueno, sempre estem dient el mateix missatge no, eh, bueno, ja no només nosaltres, sinó també a d'altres mitjans de comunicació, el coronavirus es transmet per via respiratòria no s'ha informat de cap cas de, de contagi per via de transfusió de sang uh -huh. eh, és un virus lleu que, que, que, que en principi afecta la, la, que si afecta la, a les pahamas sanes no hi ha cap mena de problema i el que, el que ens fa por i el que ja van dient els mitjans i, i tots els, els tècnics és que el que hi ha por és el col·lapse sanitari. No? Eh, per tant, nosaltres, com a entitat pública que som, que depenem del Departament de Salut, la nostra missió és evitar qualsevol risc, evidentment la donació de sang és una activitat de salut pública, ja dic, és el que podem comparar amb el que ens deixen anar a comprar al menjar, vull que sí. en, en principi ningú ens dirà res i si alguna autoritat ens para pel carrer, a, a, perquè ara també ho estan fent, doncs si ens demana no n'anem, si diem que anem a donar sang no ens posaran cap mena d'impediment. I després nosaltres també hem pres mesures de, de, de precaució, evidentment, a, la, a totes les sales de, de donació, tant quan ens desplacem a les poblacions com la gent que pugui venir a donar eh, sang al tueta. De fet, heu canviat una miqueta els protocols, no? Ens, ens els pots explicar, Meritxell? Sí, sí, sí. sí. Uh, bueno, el que us deia, no? que quan els donants vinguin a, a donar sang, el primer que els hi fem és prendre la temperatura i els hi farem rentar les mans. També hem distribuït tot l'espai de donació diferent. Les lliteres estan a una distància de metro i mig, dos metres, igual que les, les taules on, on escriuen el qüestionari. La gent també tenen distàncies ben bé de metro i mig, dos metres, i el refrigeri també, on tenim tota la, la sala de refrigeri. A l'entrada també, a bueno, part de fer-los aguantar les mans i, i prendre de temperatura, els hi preguntem si els últims 15 dies eh, han tingut febre, han tingut tos, Uh, han estat en contacte doncs, amb alguna persona que sàpiguen doncs, que, que, que ha estat diagnosticada de coronavirus i, i bueno, en principi doncs, això del seu estat general una mica. També per anar filtrant. Per eh? això també bueno, són, ja, ja, ja són qüestions que si la gent m'està escoltant o ens ha estat escoltant aquests dies doncs, i he patit algun d'aquests símptomes doncs, ja no cal que vingui perquè els explorem. Perfecte. Doncs amb vosaltres, vosaltres volíem saber una miqueta el vostre dia a dia també arran del coronavirus que està afectant doncs, a tots els àmbits de, de la societat i per acabar Meritxell, eh, ens has comentat que vau fer aquesta crida i per tal d'evitar tampoc ara el col·lapse que hi hagi massa gent poder en un mateix lloc donar sang, heu habilitat també eh, un, una reserva online, no? Sí, sí, sí, també el que que també a vegades això ara ho hem posat en pràctica i ja veurem com ens funciona perquè en segons quins municipis ens va bé i en altres no ens funciona tan bé. Mm -hmm. uh, més que és per evitar la, la, les cues, no? De totes maneres, aquelles persones que no hagin fet la reserva online quan vinguin també els informarem i en principi també depèn de l'afluència de gent que tinguem també els atendrem. Però sí, tots aquells que vulguin fer reserva online, sobretot per anar als hospitals, que és on les, on les sales les tenim més petites, doncs eh, ho podran fer -ho. De, de la pàgina web. Perfecte. Doncs, Maritxell, per qualsevol cosa que necessiteu, doncs, ja ho sabeu. Com, com sempre, ens teniu a, a la vostra disposició per fer doncs, eh, qualsevol crida i res més. Esperem que, que les donacions continuïn de forma estable, eh, continuada, perquè, com, com hem recordat moltes vegades en aquesta emissora, doncs, eh, la sang caduca i, per tant, s'ha d'anar de forma habitual a donar sang. Sí, ara potser és una mica aviat, però, bueno, si voleu, aquí a Palafrugell vindrem el tenir programat venir nit el 25 d'abril, que es veure ara, perquè a la millor a aquesta setmana també estarem a. Amb diversos municipis d'aquí del, del Baix Empordà, doncs això, que no cal que la gent es desplaci a altres municipis. Nosaltres anirem a tots els municipis amb, amb el temps que, que tenim sempre programat. Uh, Pelafrugell, uh, anirem precisament després de la Setmana Santa, perquè és una, una campanya que ja teníem programada, uh -huh. i precisament per això la fèiem després de Setmana Santa, el municipi a la Frugell és un municipi gran i per això posem sempre municipis potents no? doncs per, per, per aquesta pujada de a ajudar-nos amb aquesta pujada de reserves. Per tant, animar a tots els, els habitants de Palafugell que el 25 d'abril vinguin a, a donar a donar sang al local de Càritas, com sempre. I tant, doncs nosaltres ho recordarem quan s'abropi aquella setmana, per tal doncs, que... Així també podrem valorar millor com ha anat tot plegat i com estem tots plegats. Perfecte, Meritxell. Doncs moltes gràcies i, i fins aviat. Molt bé, gràcies a vosaltres. Tornem ara sí cap a casa nostra després d'aquesta conversa amb la Meritxell Casa Coberta i ho farem per explicar-vos una notícia de format breu, ja és que la policia de Palafrugell ha col·laborat en aquest matí de divendres en les tasques de trasllat d'una persona que ha patit un infart aquest matí al municipi. A causa d'aquesta situació s'han desplaçat fins al nostre municipi un helicòpter del Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya que ha hagut de fer l'aterratge a l'estadi Josep Pla i Arbonès en aquest sentit. Aquest trasllat doncs, ha estat coordinat juntament amb la policia de Palafrugell i a més a més d'aquest helicòpter també s'hi ha desplaçat fins al lloc dels fets una ambulància del SEM. El fet que aquesta persona necessités urgentment ajuda coronària ha provocat que des del Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya fessin arribar un helicòpter fins al nostre municipi per tal de traslladar aquesta persona a l'Hospital de Palamós. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i ho fem també per saber com està afectant el tema del coronavirus a un servei de l'Ajuntament. En aquest cas estem parlant dels educadors de carrer que fan una tasca amb els joves de Palafrugell i per saber com estan portant aquests dies de confinament des dels de educadors de carrer, ens posem en contacte amb una de les seves monitores, l'Anna Benages. Bon dia, Anna. Bon dia. Doncs, com deia, també esteu treballant teletreballant vosaltres, fent les tasques des de casa. Clar, vosaltres, la vostra feina era, com bé diu la paraula, educadors de carrer, no? la vostra feina estava molt enfocada en el, en el carrer i amb els joves. Com, com ho esteu portant, això? tu i en, en Víctor Bueno, és complicat, és complicat perquè l'atenció directa no hi és mm -hmm. llavors ens hem de basar tot en xarxes socials i, i sobretot fer l'atenció a través d'online i anar preguntant anar sobretot entretenir-los i, i conscienciar, no? és important també. Mm -hmm. Aquesta paraula, la de conscienciar a través de, dels mitjans de comunicació les xarxes socials eh, moltes vegades no la gent denuncia ostres, que estic veient a grups de joves que, que estan aquí, no, en aquest parc o en aquest altre lloc sembla que no, no, no siguin prou conscients de, del que comporta el confinament i del que comporta aquesta pandèmia també esteu treballant en aquest sentit no, Anna? Sí, exacte. Uh, nosaltres, si almenys ha arribat aquesta informació, mm, només podem arribar a conscienciar a través dels xarxes socials, perquè en atenció directa no podem, uh, llavors ja és completat fer-ho, no? Que, fer alguna campanya perquè tothom arribi en això. Llavors, si estem treballant en això, hem fet, hem fet varia, bueno, alguna campanya per conscienciar que, que els joves es quedin a casa i que no és moment d'estar al carrer amb els amics, que ja hi haurà temps per això, no? Mhm. Mm i en aquest sentit esteu treballant, doncs, també per oferir-los eh, diverses propostes, diversos, diversos materials per intentar, doncs, eh, que, que els arribi també eh, en diversos àmbits no? de, de, de la vida, podríem dir. Sí, exacte. A través del nostre Insta Instagram, que és Educadors de Carrer Palafrugell, hem fet diverses càpsules. La càpsula de salut, que parlem sobre la protecció del virus o alguns esports per fer a casa, algunes rutines i així... La càpsula del treball, que bueno, sabem que és un moment difícil per buscar feina, mm -hmm. però, però hi ha pàgines, no? Hi ha recursos per, que, que pots buscar des de casa. La càpsula d'educació, que està passant amb la selectivitat, que està passant amb els graus, amb les inscripcions, perquè n'estiguin una mica al corrent. La càpsula, càpsula d'en Lleure, que aquí també... Bé, bueno, recomanem sèries, recomanem llibres, recomanem música, jocs de taula... Bé, bueno, per fer a casa no? més que res la família, uh -huh. i després comunitat. El bloc de comunitat, que, que també, no? doncs, aquests reptes, aquests challenge, aquests com conviure amb la família més de 15 dies, que sabem que és dur, però hi ha d'haver una bona convivència, si més no. Doncs eh, sí, no? aquests aquest són aspectes que s'estan es, que parlant molt també, no? el tema de, de, de, de com conviure amb, amb, amb les persones no? tantes hores, al final no, no estàs acostumat a no? viure amb, amb, amb la família tantes hores i per tant també eh, és, eh, és un aspecte a, important a, a tocar. El, el, a vegades en aquests casos, a través de les xarxes socials, el que més costa és la interacció. Vosaltres us esteu trobant, esteu veient que està tinguent una bona acceptació, una bona resposta... Costa bastant, perquè el nostre públic uh, és encarat a uh, majors de 18 anys. Mm -hmm. uh, costa, bastant, o sigui, costa bastant que hi hagi una interacció. Arriba, arriba. El missatge veiem que arriba. Però que hi hagi una interacció, sí. Mm -hmm. Costa bastant. Llavors, bueno, estem treballant en aquesta línia. Hem, hem creat una campanya uh, que es diu Queda't a casa. Sí. Bueno, jo em quedo a casa. Uh, llavors, és qüestió de fer una foto amb, amb aquest hashtag i per poder arribar més gens, no? per, poder, per poder fer un mural ben gran, perquè bueno, per veure que els joves també ens quedem a casa i també ens podem cada casa. Vull dir que no només són els joves que surten al carrer no, avui en dia. Mm -hmm. uh, llavors és això, bueno, bàsicament per tenir una mica de consciència de que no puguis contraure el virus i també perquè pots ser portador i, i, estar per, i estar pel carrer, no? llavors estàs de casa a casa, mm -hmm. per una mica de consciència social doncs aquesta campanya jo em quedo a casa que, que han engegat també des d'educadors de carrer Palafrugell aquest és el compte d'Instagram també podeu, els podeu seguir també doncs, podeu fer-vos aquesta foto amb aquest uh, amb aquest hashtag i etiquetar-los i així també podran compartir la vostra fotografia a través de, de, de les xarxes socials Anna, vosaltres uh, heu comentat que heu hagut de canviar doncs, aquestes, la vostra manera de treballar uh, no sé si abans de que aparegués uh, el tema del coronavirus, també teniu algun projecte que heu hagut d'aturar per, per, per això, per haver-vos de treballar des de casa? Sí, teníem un projecte de, de ràdio, mm -hmm. teníem un projecte de ràdio molt xulo, que, eh, organitzat per joves i llavors s'ha hagut de plaçar per, per aquest tema, no? però, però bueno, que no, no està anul·lat, simplement l'hem plaçat i aviam quan, quan, quan, quan ho puguem retomar no? tot aquest tema. Mm -hmm. Doncs sí, ja abans, abans d'acabar l'any passat doncs ja vam tenir una, unes joves que van fer un programa de ràdio al voltant del, del dia contra la violència masclista i estaven ara treballant eh, també doncs, en, el no, en un nou programa però eh, bé, s'ha hagut d'aturar, és això, eh? s'ha hagut de plaçar però quan tot torni a, a la normalitat doncs eh, òbviament eh, tornaran elles a, a, i a treballar doncs, en, aquest, en aquest programa i res Anna, doncs només nosaltres volíem saber també com estàveu treballant vosaltres que, i també ens doncs, semblava interessant Fer, fer ressò no? d'aquestes càpsules, d'aquesta iniciativa que, que heu fet a través de les xarxes socials. Nosaltres, doncs, res, us desitgem que, que us cuideu molt i que doncs, els, els joves que ens estiguin escoltant i les joves, doncs, que, que us facin cas de, dels consells que, que, que aneu donant també. Igualment, cuidem-nos tots i totes. I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 20 de març i ho farem escoltant a Joan Soler, director de la Biblioteca de Palafrugell, que ens porta una nova recomanació a lectora des de l'equipament cultural. Bon dia, són dies de confinament, estem molt a casa, donant televoltes, estem amb el tema del teletreball, però des de la Biblioteca de Palafrugell seguim treballant en línia i seguim preparant coses per quan la situació es normalitzi i podem atendre els nostres usuaris i ciutadans de Palafrugell o comarca una vegada més. Bé, el llibre que jo estic llegint o fullejant als vespres i ja a les tardes, en aquesta tranquil·litat perquè estem en un carrer que passen molts cotxos, però ara la cosa està molt tranquil·la, és Els cuentos d'Ignacio Aldecoa un llibre que es va editar fa dos anys o reeditar, més ben dit, fa dos anys per Alfaguara, d'unes 750 planes i és la, el tema és recuperar un escriptor realista o neorealista vinculat als moviments com Vittorio di Sica o Rossellini del neorealisme italià i que ha fet uns contes realment extraordinaris explicant el tema dels dels valguts, explicant aquella Espanya dels anys 50 amb un llenguatge molt precís, molt detallat, molt descriptiu que val la pena llegir i recuperar sobretot aquestes tardes de confinament. Ja fa uns anys vaig tenir l'oportunitat de poder llegir un llibre d'Ignacio Aldecoa que era el llibre "El Gran Sol, que era la història d'un vaixell que sortia d'un port basc eh, i anava a la cerca de, del bacallà en lo que és el gran, el gran, a la gran zona del, del, del Gran Sol, que és una zona que hi ha al mig de, del mar d'Irlanda on es pesca el bacallà i les vicissituds que passaven a aquests mariners en l'aïllament de, del vaixell i en, en la pesca nòrdica. Bé, per tant, jo us recomano molt recuperar els contes d'Ignacio Aldecoa, sobretot per recuperar aquest eh, realisme. I que a mi, en aquestes tardes, em transporten a una pel·lícula en blanc i negre de Rossiglini o de Xica, i que et distreuen molt eh, en aquests dies. Doncs en Joan Soler, que ens ha fet aquesta recomanació, aquest matí... El 107.8 de l'FM i també a través de ràdio palafrugell.cat heu pogut escoltar com la Susana també ens portava la seva recomanació. Totes aquestes recomanacions que ens han fet des de la Biblioteca de Palafrugell doncs les recollirem totes en un mateix podcast i així us ho podrem oferir a través de les xarxes socials i el podreu tornar a escoltar per si us n'heu perdut algun. I amb aquesta recomanacióelectctora que ens ha portat el director de la Biblioteca de Palafrugell, hem arribat al final de l'informatiu d'avui divendres 20 de març. Nosaltres us recordem que tota la informació a continuació passa per Radiopalafrugell.cat també per les nostres xarxes socials a través de Facebook, Twitter i Instagram. Podeu estar al dia del que passa a Palafrugell no només amb temes relacionats amb el coronavirus, sinó també amb tota la informació destacable